Tizenkettedik fejezet Olivia leült a kislány mellé. Szia, édesem! Hogy telt a dél előtt? Tess térdére fektetett álla, válaszképpen megremegett. Az orrá lecsúszott szemüvege fölött bánatosan nézett a szőlőskert kert felé. Olivia hátra simított a kislány homlokáról egy fürtöt. Azon tűnődött, hogy tesz vajon csak a szokásos dolgok miatt szomorú, vagy történt vele valami a délelőtt során. Hogy ment az óra Missy Satelssonnal? Ő rendes, velem van a baj. Nem megy ez nekem, mama? Ó, csak a szokásos. Lehet, hogy az új módszer nehezíti a dolgokat, meg a túlzott remények. Menni fog, ne idő kell hozzá. Egészen másképp csinálja, mint az iskolai tanárok. Tudom, beszéltem vele erről. Olivia mindig tárgya a Szendivel négy szem közt, valahányszor alkalom nyílt rá. Bűntudata volt, amiatt, hogy hagyta a korábbi tanárokat a maguk feje után menni, és, mint Szendi mondta, kreatív akart lenni. Nagyon fontos dolgokat mond Tess, hallgatnod kell Mrs. Edelsonra. Tess felemelte a fejét, és úgy nézett az anyjára, mint aki nem tudja, mit beszél. Tudod te... Mit jelent a vizuális térképezés? Van egy történet térkép, aztán van egy szereplő térkép. Az egyik is elég volna egy évre mama, ezer évig tart feltérképezni térképezni a dolgokat. Most még igen, mert még nincs benne gyakorlatod. De ha rájössz, hogyan kell csinálni, könnyű lesz és gyorsan megy. Természetesnek találod majd. A könyv tetszik, nem? Madeleine el az idő hasadékában című művét olvassák. Az átvizsgált öt könyvlistából három tartalmazta a könyvet, és Sandy fel volt villanyozva. Többször használta már a könyvet, és azt állította, hogy tökéletesed alkalmas a vizuális tréningre. Igen, mormolta tesz kedvetlenül. Gondolj csak arra, hogy előnyben leszel a többi ötödikeshez képest. De ha elkezdődik az iskola, akkor újra el kell majd olvasnom. Utálok olvasni. Mert most még meg kell értek küzdened. Ha végig tanulod az órákat Mrs. Adelsonnal, nem lesz ilyen nagy küzdködés. Hig élvezni is fogod. Tesz fölnézett a szemüvege lencséjén át, amitől a szeme még bánatosabbnak tűnt. De mi van, ha másik iskolába megyek? Olyanba, ahol nem is ezt kell olvasni? Szendi Adelson iskolájában ezt olvassák. Olivia azt forgatta a fejében, hogy teszt odaküldi. A Cambridge még nem született döntés, legalábbis ezt mondták telefonon az előző nap. És munka lehetőség sem kínálkozott. Sehol. Valószínűleg Providence-re fog összpontosítani, elmegy azokra a helyekre, amelyekkel már felvette a kapcsolatot, és küldhetsz szakmai önéletrajzokat más intézményekbe is. Esetleg próbálkozhat a város 30 mérföldes kölzetében, végig kérdezheti az összes helyet. Ha így lesz, tűnődött hangosan, addigra legalább megtanulod a vizuális térképezést, és azokra a könyvekre alkalmazhatod, amelyeket majd ott olvastok. Átölelte a gyerek vállát, és megszorította. Ne búsulj tesz, minden jó dolog nehéz, idővel azonban egyre könnyebbé válik. Mrs. Anderson azt mondja, te vagy az egyik legokosabb gyerek, akivel valaha is foglalkozott, már pedig ő húsz évet tanít gyerekeket. Hát a vitorlázásban minden esetre nem tud segíteni. Megnéztem a könyvet, amit adtak, mami, ki sem tudom betűzni. Nem csoda. Abban a könyvben olyan kifejezések szerepelnek, mint a hajó orra, előárbóc, kötélgyűrű, és mindegyik a szakkifejezések címszó alatt szerepel. Tesz a címet sem tudja elolvasni, nem még a többit. Megpróbáltad felidézni a képet? kérdezte Olivia. Megpróbáltad elképzelni a szakkifejezések szót úgy, ahogyan például azt, hogy póló, sort, cipő? Miközben a szavakat mondta, sorra rámutatott a tárgyakra. Tess sértetten felsúhajtott. A hajó részei, te mondtad, de nem tudom magam előtt látni őket, mivel nem tudom, mik azok. Végignéztük az ábrát. Az csak egy kép. Ki vagy borulva, az meg sehová sem vezet. Azok a tárgyak az égvilágon semmit nem jelentenek nekem. Mert még nem ismered a vitorlásokat, Tess? Ha az elnevezést meg a tárgyat a valóságban is egymás mellé illeszted, akkor megtanulod, mi az? Nem azt mondták, hogy ma délután erről lesz szó a foglalkozáson? De! Csak a többi gyerek már mindet ismeri. Olivia szerint azért, mert a többi gyerek családja szintén a vitorlásklub tagja, vagy annak nagyszüleik, akik koruk óta kiviszik a gyerekeket vitorlázni. Semmi baj, a következőt csináld. A csoportba való beilleszkedés elemi szabályai következtek. Hadd beszéljen a tanár! Hadd beszéljenek a többiek! Te kérdezz! Tanulj abból, amit mondanak! Tesz kétketve nézett. Na, és ha ők kérdeznek valamit tőlem, mit mondjak? Ha a hajó részeiről kérdeznek, akkor mondj nyugodtan, hogy te most jársz először vitorláson. De jártam már, amikor bálnákat néztünk. Egyszer naptyuk, akkor felhajoznunk ménybe. Az nem ugyanaz tesz. Ugyan már, ne butáskodj. Olivia az órájára pillantott, majd az égre, ahol előbukkant néhány kék volt a felhők közül. Ebédeltél már? Igen. Olivia még nem ebédelt, de nem is volt számára fontos. Fél egy volt. Kettőre kellett teszt a klubba vinnie, aztán igyekezni vissza, hogy azzal a munkával is foglalkozzon, amire alkalmazták. De kezdjük az elején. Kisüt a nap, fényképezzünk. Mit? Szőlőt. Én fényképezek, te rajzolsz. Viccent az állával. Na? Én is fényképezhetek? Csak ha kész vagy a rajzal. Ez nem fair. A fényképezés gyorsabb, mint a rajzolás. Miért neked jut mindig a könnyebb? mert a rajzolásért nem kapok pénzt, felelte Olivia. Átkarolta a tesz nyakát, és sókot nyomott a gyerek feje búbjára. Lássunk hozzá! Egész meleg lett, mire lehozták a fényképezőgépet, a rajzfüzetet, és egy rajzszenet, melyet tesz apró szabadsága jeléül a ceruza helyet választott. Így már szívesen munkához látott, amit Olivia előre sejtett. Tess szeretett rajzolni, mivel szépen rajzolt, ez azonban nem jelentette azt, hogy megszűnt volna a vitorlázás órától való félelme, de legalább elterülődött róla a figyelme. Olivia nap felé fordította az arcát, és beszívta a meleg levelek és a száradó föld illatát. Erőnek erejével próbált lazítani, megpróbálta elhinni, hogy tess idővel művelt, egészséges. Elégedett felnőtté válik. Induljunk, mondta Tess. Olivia kinyitotta a szemét. Körülnézett. A Natalival tett séta, és a szőlőskert térképének böngészése alapján tudta, mi hol található. Simon biztosan a legaggasztóbb tőkéknél dolgozik. Ezt a vidéket, kiváltkép pedig az ideidőjárás tekintve a vörös szőlőről lehet szó, Kabernet Sauvignonról, vagy Pinot Noirról. A másik irányba a Rizling tábla felé mutatott, de öt lépést sem tett meg, amikor sarkon fordult. Valami assulta, biztosan ott dolgozik Simon. Most már tudta, merre kell menni, hogy elkerüljék őt. Merre, mami? Erre? Olivia elindult az úton a Pinot Noir táblája felé, Találomra kiválasztott egy sort, és elindult rajta. Puhatalajon lépkedtek, mintha frissen szántották volna fel. Az indák az alsó kifeszített húzalig értek, bár néhány levél már magasabbra nyúlt. A szőlőszemek nagyobbak voltak, mint amikor Olivia és Tess megérkezett, ám a fürtök továbbra is szánalmasan aprónak tűntek. Simonnak nyoma sem volt. Tesz Olivia mellé szaladt. Itt nem jó a fény, túl tompa. Azt szoktad mondani, hogy a reggeli vagy a délutáni fény jobb? Igaz, de most ez van. Ilyenkor a nap közepén ilyen. Látod, ebben te vagy a szerencsésebb. Olyan fénynél rajzolsz, amilyennél akarsz. Pár lépésnyire előttük egy madár röppent fel az egyik fa csak nem földet söprő ágáról. Pár pillanaton belül másik madár követte. Olivia megállt. Aztán lassan közelítve szemügyre vette a helyet, ahonnan a madarak felröppentek. Fészek, mondta halkan. Látod? Tesz gyorsan odaosont. Megállt a fészektől pár lépésnyire, és lehajult. Oda néz! suttogta boldogan az anyjának, amint az is odaért. A kerekkis fészek száraz fűből és galjakból kialakított csodás építmény volt. De még a fészeknél is csodásabbak voltak az apró tolgombolyagokból kikandikáló pici csőrük. – Három fióka? – suttogta Olivia. – Négy! – súgta visszatesz. Gyorsan hátrálni kezdett, Oliviát is magával húzta, s csak akkor engedte el, amikor jó hat lábnyira voltak a fészektől. A kislány leült a földre. Ha túl közel maradunk, a szülők embernek bennek visszajönni, és akkor a fiókák meghalnak kinyitotta a rajzfüzetét. Olivia pár percig a lányát nézte. Mindig ámulatba ejtette, hogy egy gyermek, akinek vizuális problémái miatt merő merőbüszködés az olvasás, hogyan tud egy rajzot szabad kézzel ilyen jól elkészíteni. Tesz, minden esetre képes volt erre. A rajzaiból persze még hiányoztak az árnyalatok és az apró részletek, melyek idővel, sok gyakorlás után megjelennek, a formákat azonban bámulatos pontosággal az arányokat nagyon ügyesen adta vissza. A rajzai ugyan egyszerűek voltak, mint az askon logón a néhány vonallal felvázolt szőlőfürt, de minden esetben jól eltalálták a tárgyat méghozzá érzéssel. És erre az a kislány képes, akinek kiskorában nagy nehézséget okozott, hogy a kirakós játék kerek darabját a kerek lyukba illesse, az a gyerek, aki a mai napig képtelen kirakós képeket összeállítani, aki szeret tanulni, ugyanakkor az olvasás kifejezetten gyötrelem a számára. Lesznek igaza volt. A fény valóban túl tompa ahhoz, hogy érdekes felvételeket lehessen készíteni a szőlőről, így hát Olivia teszt fényképezte. A gyerek bájos volt, ahogy a földön ült törökülésben, lágyan göndörödő hajfürtökkel. Elmerülten rajzolt, időnként felpillantott a madárfészekre. Amikor lecsúszott az orrán a szemüveg, a tenyereszélével visszatolta. A rajszén puhán a papíron. Olivia megörökítette, hogyan merül el tesz a rajzolásban. Lefényképezte, amint meghúz egy vonalat, majd meggondolva magát, egy másikkal korrigálja. Megörökítette az izgatottság pillanatát, mely akkor kerítette hatalmába a kislányt, amikor a madárszülők visszarepültek a fészekbe. Azt a pillanatot is elkapta, amikor tesz rémülten tekint fel az előtűnő Bakra. – Jaj, ne, mami! – suttogta tesz és óvatosan feltápászkodott. – A macska elkapja a madarakat! – előreosont, s kis testével eltorlaszolta Bak útját a fészekhez. Előre nyújtotta a kezét, és így beszélt az állathoz. – Szép kis cica vagy, nagyon szép! – Bak a kislány kezéhez dörgölőzött nagy busa fejével. Jó fiú! Jó fiú! Tudod mit? Szerintem sokkal érdekesebb a tábla másik vége. Gyere, mutasd meg! Gyere, Bak! Gyere, kiszicám! A macska követte a gyereket a szőlőtőkék között. Olivia lefényképezte őket. Ekkor Bak hirtelen leapult, kinyújtóztatta a testét, és egy húzal alatt átsuszant a másik sorba, s egy pillanatig csak a bozontos farka látszott. Tesz megfordult, kerek szemmel Oliviára nézett, majd végigfutott a soron, és bekanyorodott a másikba. Olivia széles mosolyra húzta a száját. A fényképezőgéppel a vállán lassú léptekkel utánuk ment. Az indák fölött látta teszt, de az időnként felhangzó nyábogás is útba igazította. Arra felé tartott. Már az utolsó sor végénél járt, és ott meg is találta őket. De már nem ketten voltak. Bakmos szájmon mellett állt, aki sötét napszemüveget viselt, és az arca csillogott. Guggolt, és az előtte levő tőkefültjeivel foglalatoskodott. Tesz egyedül át a sor végén. Olivia a kislány mögé lépett, arra gondolt, a legjobb lesz visszafordulni, de tesz lába, mintha földbe gyökerezett volna. A játéknak szemlátomás nem volt még vége. Simon épp csak felpillantott rájuk, jelezvén, hogy nincs nagy jelentőségük az életében. – Megint a leveleket ritkítod? – kérdezte tesz. – Igen. – válaszolta a férfi sem pillantva. – Mindig ezt csinálod? – Nem. – Amikor én látlak, mindig ezt csinálod? – Mert amikor dolgozom, olyankor te játszol. – Nem játszom, tanulok. Simon keze megállt a levegőben, majd befejezve a mozdulatot, lecsüppentett egy levelet. Rendben, tanulsz! Tesz közelebb lépett a szőlősorhoz. Lehajolt, és a kis indákat szemlélte. Ezek még elég satnyák! Mikor néznek ki úgy, mint egy szőlőfürt? Simon idegesen nézett fel Oliviára, aki megadóan feltartotta mindkét kezét, és a fejét ingatta. Simon nagyfiú. Meg tudja magát védeni. Arról nem is beszélve, hogy Oliviának is szemet szúrtak azok a csöppfürtök. Szájmon a tőkét fürkészte, aztán eltávolított egy levelet. Augustusban. Miért olyan sokára? Sokáig tart, míg megnőnek. Tesz újra szemügyre vette a hozzá legközelebb sőlfürtöt. Biztos, hogy a szőlő. A férfi egy pillanatra kihúzta a vállát, skarjával megtörölte a homlokát. Igen, mondta szárazon. Biztos, hogy szőlő. Jogos volt a kérdés, erősködött tesz. Simon a kislányra nézett. Nagy szó az, hogy jogos. Túl nagy egy ilyen kicsi lánynak. Ne használj olyan szavakat, melyeket nem értesz. De értem. Nem vagyok gyagyás. Olivia nem látta ugyan Tess arcát, de ismerte ezt a hangot. Akkor beszél így, amikor védekezik. Ezúttal a vékony jégre tévedtek. A macska is érezte, hol Tessre, hol Simonra nézett. Olivia már éppen azon volt, hogy közbe lép, és kicsit szelidíti a beszélgetés hangnemét, amikor tesz nyugodtan azt kérdezte. – Mi más csinálsz még? – Simon a következő tőkéhez lépett, ahol először a legmagasabbra nyúló leveleket igazgatta el a húzal mellett. Kapálógéppel fellazítom a földet, ahol állsz. Kapálógéppel? Az olyan gép, amelyik meglazítja a földet, hogy levegőt kapjon. És azt miért kell csinálni? Simon sóhajtott. Minél lazábba talaj, annál könnyebben lélegzik. Persze az, hogy ott állsz, megint ledöngöli. Tönkre teszed a munkámat. Tez egy percig nem mozdult. Aztán hatalmasat lépett, hogy a következő tőke mellé álljon. tesz szólt rá Olivia figyelmeztetően, de a kis nem figyelt rá. Honnan tudod, hogy melyik levelet kell leszedni? kérdezte simon -t. Simon sokat mondóan pillantott Oliviára. Csípőre tette a kezét, Steszhez fordult. Tudom. Te honnan? Ösztönösen. Fogadok, hogy csak úgy mondod. Fogadok, hogy nincs semmi szabály. Fogadok, hogy találomra tépkeded a leveleket. Kinyújtotta a kezét, és egy szempillantás alatt megmarkolt egy csomó levelet, és letétte őket. Tesz! Kiáltott fel Olivia, és a gyerek mellé sietett. Egyszerre ért oda Szájmonnal, aki komor arccal nézett rájuk. – Köszönöm! – mondta, és elvette a gyerek kezéből a maréknyi levelet. Felemelte őket. – Tudod, hogy mit műveltél? Tess hátrahajtott fejjel nézett fel a férfi szemébe. Az arca sápat volt, de a szeme sem rebbent. – Ritkítottam a leveleket a szőlődön! – Megfosztottad ezt a fürtöt az élettől! Nem szándékosan, kezdte Olivia a magyarázkodást, de Tess dacosan Simon felé bökött az állával. Te is ezt csinálod? De nem így és nem ennyit. Megvan a módja. Te ezt nem tudhatod. Azt hiszed, nagyon okos vagy, de ez nem igaz. Simon, kérem ne, szólalt meg Olivia, de a férfi közbevágott. Ó, lehet, hogy máskor az vagy, villogott a férfi szeme a kislányra. De amit most műveltél, meggondolatlan és kegyetlen dolog volt. Ostobaság volt. mélyeket lélegezve, könnyeivel küszködve állta a férfi pillantását. Aztán, mivel látta, hogy elveszítette a csatát, sarkon fordult és visszament azon az úton, amelyiken jött. – Te vagy a kegyetlen! – kiáltott vissza. – Nem érdekel, ha utálsz! – megpördült. Nem is akarom, hogy barátok legyünk. Akkor jó, kiáltott vissza Simon, mert az soha nem következik be. Ha barátokat akarsz, előbb mosolyogj. De fogadok, hogy azt nem tudsz, te okos kislány. Simon, fogta könyörgőre Olivia. De tudok, kiabált tesz vissza haragosan. Csak nem pazarlom rád? Konosz vagy! És? És büdös vagy? És pocsékul ten szeszel? És? És, és kövér a macskád! Megfordult, és eltűnt. Olivia halkan méltatlankodva magában utána sietett. Pár lépés után azonban megállt, és megfordult. Elképesztő, mit művelt, mondta döbbenten. Elképesztő. Tesznek az a mentsége, hogy gyerek, de az ember azt hinné, hogy maga is az, ahogy ott állt és vitatkozott vele. A férfi ellenséges kifejezéséből sejteni lehetett, hogy nem hát rá meg. A pillantása sötét volt, az álla könyörtelen. Nem láttam, mit művelt. Ezért a szőlőért én vagyok a felelős. Maga mit szólna hozzá, ha összetépni a maga papírjait, ha tönkre tenné három napi munkáját? Nem tudta, hogy ezt teszi. Ha elmagyarázta volna neki, mi a munkája? Ha nem olyan magas lóról beszélt volna vele, akkor nyilván nem viselkedett volna így. Nincs időm arra, hogy minden apróságot elmagyarázzak. Ha nem vette volna észre, üzleti vállalkozást vezetek. Ó, észrevettem. Hogy is ne vettem volna észre? Állandóan dolgozik. Nem csoda, hogy képtelen az emberekkel érintkezni. Végig simított az arcán, aztán felemelte a kezét. Elnézést, most nem erről van szó. Teszről van szó. Otálatos, gyerek! Közölte vele Simon, s már fordult is el, de Olivia nem hagyta annyiban. Nem, mondta dühösen előrehajolva. Problémákkal küzdködik, ahogy maga is. A maga problémája az örökös gyász, az örökös befelé fordulás, talán mártírkomplexum, nem tudom. Az ő problémája a dixlexia. Tíz éves, és nem tud olvasni. Most fejezetbe be egy lidész nyomásos tanévet egy olyan tanár mellett, aki pocskondiászta, olyan gyerekekkel, akik kigúnyolták, és valóban többet kellene mosolyognia, de mitől mosolyogna egy gyerek, ha állandóan esetlennek és butának érzi magát? Butának érzi magát, mivel egyre csak próbálkozik, és a cénél tovább nem jut, ráadásul szemüveges, és megvan róla győződve, hogy csúnya. Jó adag önértékelési problémája van. Azt reméltem, hogy a nyár kis megkönnyebbülést hoz neki. Maga egy csapásra eloszlatta ezt a reményt. Bakra nézett, aki riadta, méregette. És tesznek igaza van, a macskája kövér. Azzal eltűnt, hogy megkeresse a gyereket. Visszasiettek a tőkék között, amerre jöttek. A tábla végén befordult, és haragtó hajtva szinte futott a ház felé. közben a környéket fürkészte, hogy nem pillantja-e meg valahol a kislány zöld aszkonszeti pólójában és fakult farmerjában. Egy pillanatig rémülten arra gondolt, hogy Tesz hát, ha befutott az erdőbe, eltévedt, a folyónál kötött ki, beleesett és megfulladt. A futástól lihegve megállt. – Tesz! – kiáltotta ijetten. – Tesz! Tenyerével beárnyékolta a szemét és a látóhatárt fürkészte. – Hol vagy? – kihívja a rendőrséget, a tűzoltókat. Megkongatja a harangot, a vészharangot. Biztosan van ilyen a nagyházban. El is indult, amikor megpillantott a rododendronok között egy oda nemillő zöld szint. Teszkuporgott ott a bokrok között, a nagyház előtt, hátat fordítva a világnak. Simon Oliviával egy időben látta meg Test, de hosszú lábaival gyorsabban lépkedett. A gyerektől kis távolságra lelassított. Beszélek vele. De csak, ha felnőtté vált az eltelt két perc alatt, mondta Olivia halkan, ám fenyegetően. Simon megérdemelte a feddést, és ezt ő is tudta. A felismerés azonban csak fél megoldás volt a problémára. Olivia elélépett és megállította. Szeretnék beszélni vele. Olivia szeme villant egyet. Ha csak a minősíthetetlen viselkedése miatti bűntulatot akarja enyhíteni, akkor ne strapálja magát. Te ezt tudja, hogy vannak tapintatlan emberek. Simon érezte Olivia haragját, látta villogó szemét. Ha egy szót sem szólt volna, a férfi akkor is értette volna, hogyan érez. – Én nem tartozom közéjük – mondta. – Honnan tudhatnám? – Így el nekem! Én zavartam össze a dolgokat, nekem kell rendbe hoznom. Olivia szemébe nézett, s arra gondolt, hogy ezzel a frizurával a fiúnak is elmenne, de nem az volt. Amikor a lány haragja is alábbhagyott, még kevésbé látszott annak, amikor pedig hagyta, hogy a gyengesége megmutatkozzon, kimondottan nőies volt. Gyengeség, vagy inkább túlérzékenység, esetleg zavar, Simon nem tudta eldönteni. Bármi legyen is, Olivián látszott, hogy szeretne hinni a férfinak, csak éppen nem volt benne biztos, hogy hihet neki. Jogos volt a bizalmatlanság. Olyan sok tapintatlan ember van a világon. Csak éppen Simon nem tartozott közéjük. Tényleg nem. Legalábbis nem szeretett volna. Engedje meg, kérte Oliviát. A fiatal nő szemében ismét haraglobbant, mintha azt akarta volna kifejezni, hogy leharapja a férfi fejét, ha nem javít, hanem ront a helyzeten. A pillantás olyan kifejező volt, olyan kacér, hogy Simon csak nem elnevette magát, szerencsére tudott magán uralkodni. Halkan teszhez lépett. A kislány felnézett a válla fölött, s amikor a férfit látta maga mögött, a szeme az anyjára villant, majd vissza. A teste megfeszült, beajlította a lábát, mintha fel akarna állni. Simon hirtelen szólalt meg, s halkan beszélt. Ne haragudj! Nem volt igazam. Nem kellett volna azt mondanom, amit mondtam neked. Tess felbámult rá. Ideges lettem. A kislány nem mozdult. El kellett volna mondanom neked, miért szedegetem le a leveleket. Fontos oka van. Tesz összeszorította a fogát. Nem könnyítette meg a férfi dolgát, de az meg is érdemelte a durcáskodást. Valóban nem volt könnyű dolga. Nem értett a tíz éves gyerekek nyelvén, még kevésbé a nyája szavakhoz. Megszoktam, hogy egyedül vagyok, amikor dolgozom, folytatta, remélve, hogy a gyerek így jobban érti. Én vagyok az oka! Szólalt meg tesz és azonnal világossá vált az, amiről Olivia beszélt, vagyis az önbecsülés problémája. – Utálsz engem? Simon szörnyen érezte magát. – Nem utállak. – Egyetlen kedves szavat sem volt hozzám. Soha! – Nem utállak. Hogyan utálhatnálak? Nem is ismerlek. – Idegesítelek. Úgy nézel rám, mintha a világ minden undok dolga akkor jutna eszedbe. – Dehogy! – mondta a férfi. – Ha rádnézek, a kislányom jut eszembe. Négy éve halt meg. Nagyon hiányzik. Nem akart erről beszélni, el sem hitte, hogy kimondta. – Tesz, kisgyerek! Nem értheti meg, hogy mi a halál. És ha megkérdezi, hogy hogyan halt meg Liana, nem beszélhet a vitorlás esetről. Nem beszélhet róla. Ha megtenné, Tez sosem merne hajóra szállni. Olivia nem bocsátaná meg neki. Natali sem bocsátaná meg neki. Tez azonban már nem nézett olyan szigorúan. Legalábbis figyelt. Ez persze nem mentség, folytatta Simon. Gonosz és hamis dolgokat mondtam neked. Téged büntettelek, amiért ő nincs itt velem. Rosszul tettem, ne haragudj. Tétován Oliviára nézett, nem tudta eldönteni, jól beszélt-e, valami jelt várt, de csak a várakozó arc kifejezést látta. Mi mást mondhatna még? Sosem ment neki az ilyesmi. Pocsékapal lett volna belőle. A far zsebé mélyeztette a két kezét, és újra teszhez fordult. Hát ez a helyzet. Csak bocsánatot akartam kérni. Esetlennek érezte magát. Olyan zavarban volt, mint életében még soha, ezért kisváltatva megfordult és távozott. Nem nézett vissza, pedig érezte, hogy Olivia a szemével kíséri. Nem akart azokba a szemekbe nézni, olyankor feltörtek az érzések. Megállás nélkül a Pinot Noir tábla felé tartott, ahol végre elmerülhetett a szőlő illatába, ahol hallotta azoknak az élőlényeknek a halk neszét, melyekhez legalább értett. Ezt a munkát szerette végezni, és jó ideig nem is hagyja abba.